Aquest dijous la Sala Albènis acollirà la primera conferència de l'aula d'extensió universitària d'aquest curs a Tiana. L'alpinista i esquiador Jordi Camins acostarà als assistents una reflexió sobre els efectes del canvi climàtic a les glaceres dels Pirineus. A través d'una explicació molt il·lustrativa es pretén fixar l'atenció en un lloc tan proper a casa nostra i que actualment unes glaceres que es troben en un clar procés de regressió que en van provocar l'extinció. I és que no hi ha millor manera de pressar en directe els efectes de l'escalfament global que contempla l'agonia d'aquestes mil·lenàries masses de gel que fins fa ben poc lliscaven lentament entre les valls pirinenques. Durant 25 anys l'autor de la conferència d'aquest dijous ha anat seguint amb paciència l'estat de les nostres glaceres i congestes de gel i el resultat d'aquest laboriós treball és com a mínim sorprenent. Escoltem Jordi Camins. Vaig decidir que si no ho havia fet ningú o no ho trobava doncs que ho faria jo, faria una catalogació de les glaceres dels Pirineus i en faria un seguiment perquè realment en aquell moment desconeixíem si realment retrocedien, avançaven o en quin estat estaven. Durant aquest temps, al planeta i de manera particular els Pirineus, s'està vivint un període d'escalfament comportant la desaparició de les extenses llengües de gel de fins a 40 quilòmetres de llargària i 500 metres de gruix que ocupaven totes les valls pirinenques. Cal tenir en compte que després de la darrera glaciació, fa 18.000 anys, el planeta viu un període de retrocés del gel que encara ocupa un 10% de la superfície global, un terç del que hi havia abans de la darrera glaciació. Però el cert és que la seva única possibilitat de supervivència és que les condicions climàtiques dels últims 25 anys facin un gir inesperat. Realment doncs, les glaceres són, si no el millor, un dels millors indicadors del canvi climàtic. I les glaceres dels Pirineus, precisament per la seva situació d'alçada doncs, i de latitud, doncs, en són un perfecte exemple perquè estan doncs, en un clar procés de regressió i no solament de regressió, sinó, sinó d'extinció total d'aquí no gaires anys. La conferència s'estructurarà en tres parts. En la primera s'explicarà què són les glaceres i la seva dinàmica. En la segona es farà un breu repàs a la història del clima del nostre planeta i a la tercera es mostraran imatges comparatives als efectes del canvi climàtic a les glaceres dels Pirineus en els darrers 25 anys. La conferència tindrà lloc aquesta tarda a partir de dos quarts de sis a la Sala de Radio Tiana: Serveis d'Avenis.